Balozi John William Kijazi alizaliwa Novemba 18 mwaka 1956. Ni mwanadiplomasia nguli ambaye kabla ya kuteuliwa kuwa Katibu Mkuu kiongozi mnamo Machi 6 mwaka 2016, na akichukua nafasi ya Balozi Ombeni Sefuwe, alikwisha hudumu kama balozi mwakilishi wa Tanzania nchini India, Singapore, Sri Lanka, Bangladesh na Nepal na akateuliwa kuwa mkuu mwakilishi wa mabalozi wote wanaowakilisha wa Tanzania nje ya nchi. katika utumishi wa umma amehudumu katika sekta nyinginezo ambapo kabla ya kuwa balozi mhandisi kijazi alikuwa katibu mkuu wizara ya ujenzi na baadaye wizara ya maendeleo ya miundombinu kati ya mwaka 1996 hadi 2002 mhandisi John kijazi alikuwa mhandisi mwandamizi wa ujenzi wa barabara ndani ya wizara ya ujenzi kabla ya kupandishwa cheo na kuwa mkurugenzi wa barabara za mikoa ndani ya wizara hiyo kwa masomo balozi kijazi alipata shahada ya sayansi ya uhandisi wa umma mwaka 1982 kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam na baadaye shahada ya uzamiri katika uhandisi wa barabara kuu kutoka chuo kikuu cha Birmingham Uingereza mwaka 1992 <tosimia> balozi muhandisi John Kijazi ameacha mjane bi Francisca Kijazi pamoja na watoto watatu David, Emmanuel na Richard Kijazi.